Capitolul 117 Filip îi scrisese lui atâlnii ca să-l informeze că s-a angajat ca asistent în Dorsetshire și, curând, primi un răspuns de la el. Era scris în maniera afectată pe care o adopta atâlnii, înțesată de epitete pompoase ca o diademă persană bătută în pietre scumpe. Caligrafia era aceea frumoasă cu care se mândrea el, asemănătoare caracterelor gotice și, ca atare, tot atât de greu de citit. Îi propunea lui Filip să vină la ferma de hamei din Kent, la care urma să se ducă, la fel ca în alți ani, împreună cu familia. Pentru a-l convinge, îi spunea diverse lucruri frumoase și complicate despre sufletul lui Filip și despre cârceii șerpuitori ai hameiului. Filip răspunse imediat că o să vină în prima zi în care o să fie liber. Deși nu se născuse acolo, avea o afecțiune deosebită pentru insula Tanet și entuziasmul lui se înflăcărea la gândul de a petrece două săptămâni atât de aproape de pământul și mediul, care avea nevoie doar de un cer albastru pentru a fi la fel de idilic ca d de măslin din Arcadia. Arcadia ținut de păstor din Peloponez, Grecia, simbol al unei țări fericite. Cele patru săptămâni ale angajamentului său de la Farnley Trecură repede. Pe faleză se năștea un oraș nou cu vile de cărămidă roșie, dispuse în jurul terenurilor de golf. De curând se deschisese un hotel mare pentru a găzdui pe a turiști. Dar Filip se ducea rare ore acolo. Jos lângă port, căsuțele de piatră din alte veacuri se înghesuiau într-o învălmășală încântătoare și străduțele înguste care coborau în pante aveau un aer vetust care ți încânta imaginația. La malul apei se vedeau căsuțe curățele având în față grădinițe bine îngrijite. Erau locuite de pensionari, foști căpitani în marina comercială și de mamele sau văduvele bărbaților care își câștigaseră existența pe mare. Înfățișarea lor era ciudată, dar tihnită. În portul acela de proporții reduse ancorau vase de mictonaj, cargoboturi din Spania și din Levant. Când și când, vântul romantic aducea câte o corabie cu pânze. Toate astea îi trezeau lui Filip amintiri despre micul port murdar de la Black Stable, cu vasele de încărcat cărbuni și el se gândi că acolo îi se stârnise prima dată dorința devenită între timp o obsesie de a călători în țările Orientului și pe insulele însorite din mările tropicale. Dar aici te simțeai mai aproape de oceanul întins și adânc decât acolo pe țărmul mării Nordului care părea veșnic îngrădit. Aici puteți să-ți umpli plămânii privind îndepărtare pe imensitatea netedă. Iar vântul de apus, iubitul și blândul vânt sărat al Angliei, făcea să-ți crească inima și, în același timp, să-ți se topească de tandrețe. Într-o seară, când Filip ajunsese în ultima lui săptămână de stagiu la doctorul South, la ușa cabinetului bătu un copil, în timp ce bătrânelul și cu Filip preparau rețetele. Era o fetiță zdrențăroasă, desculță și cu fața murdară. Când Filip îi deschise, ea spuse: Vă rog, domnule doctor, vreți să veniți repede la doamna Fletcher de pe ulița Ivy? Dar ce păți, doamna Fletcher? strigă doctorul Saus cu vocea lui hrăită. Fetița nu-l băgă în seamă, ci îi se adresă din nou lui Filip: Vă rog, domnule doctor, băiețelul ei a avut un accident și mama lui vă roagă să veniți repede. Spune-i doamnei Fletcher că vine în dată, striga doctorul Saus. Fetița șovăie o clipă și, punându-și în gura murdară degetul și mai murdar, rămase cu ochii la Filip. Ce e, fetițo?" întrebă Filip zâmbind. Vă rog, doamna Fletcher, zice că să vină doctorul Al nou. Din încăperea folosită ca farmacie, se auzi un zgomot și doctorul Saus ieși în vestibul. Da ce, doamna Fletcher, nu e mulțumită de mine?" lătră el. Am îngrijit-o de când s-a născut." De ce n-aș fi bun ca să văd și de broscoiul ei jegos? Fetița făcu un moment impresia că o să izbucnească în plâns, dar apoi se răzgândi. Îi scoase limba doctorului Saus și, înainte ca el să-și revină din uimire, o lola fugă cât o țineau picioarele. Filip își dădu seama că bătrânul s-a supărat. Păreți că am obosit și eu o cale destul de lungă până în ulița Ivy, zise el în chip de scuză pentru a justifica înlocuirea. Doctorul Saus mă râie. E mult mai puțin departe pentru un om care umblă pe două picioare decât pentru cel care n-are decât un picior și jumătate. Filip se împurpură la față și o vreme nu scoase niciun cuvânt. Vreți să mă duc eu sau vă duceți dumneavoastră?" întrebă el în cele din urmă pe un ton glacial. Ce rost are să mă duc eu dacă te vor pe dumneata." Filip își lopă și plecă să vadă pacientul. Se întoarse pe la opt. Doctorul Saus stătea în sufragerie cu spatele rezemat de cămin. Ai lipsit ca multă vreme," îi zise el. Vă rog să mă iertați. De ce nu v-ați așezat la masă?" Pentru că am preferat să aștept." Ai stat chiar atâta vreme la doamna Fletcher?" Nu, îmi cer scuze, dar nu de asta am întârziat. La înapoiere m-am oprit să privesc apusul soarelui și nu m-am mai gândit că s-a făcut târziu." Doctorul Saus nu răspunse și servitoarea le aduse de mâncare, niște șproturi fripte. Filip le mâncă cu multă poftă. Deodată doctorul Saus îi adresă o întrebare repezită. De ce ai privit apusul soarelui?" Filip îi răspunse cu gura plină. Pentru că eram fericit." Doctorul Saus îi aruncă o privire plină de ciudățenie și, pe fața lui bătrână și obosită, licări un ușor zâmbet. Până la sfârșitul mesei, niciunul nu mai scoase niciun cuvânt, dar după ce servitoarea le aduse vinul de porto și părăsi sufrageria, bătrânul se lăsă pe speteaza scaunului și își aținti ochii pătrunzători asupra lui Filip. te am durut, tinere, când am vorbit despre piciorul tău șchiop, nu-i așa?" Direct sau indirect, oamenii se referă întotdeauna la el când se supără pe mine." Probabil că toți știu că e punctul tău slab." Filip îl înfruntă privindu-l drept în față. Vă pare chiar așa de bine că l-ați descoperit?" Doctorul nu răspunse, dar chicotii cu o veselie care ascundea o undă de amărăciune. Stătura o vreme privindu-se drept în ochi, apoi doctorul Saus îl lăsă pe Filip cu gura căscată. Ce-ar fi să rămâi aici și o să-i dau răvaș de drum idiotului ăluia care s-a îmbolnăvit de oreion?" Sunteți foarte drăguți, dar sper ca la toamnă să capăt un angajament la clinică. Asta o să-mi fie de mare ajutor pentru a obține ulterior diverse slujbe." Ți-aș putea propune să te fac asociatul meu, bombonii doctorul Saus." De ce?" întrebă Filip, surprins. S-ar părea că ești foarte iubit pe aici." Nu mi s-a părut că lucrul acesta întrunește aprobarea dumneavoastră de plină," zise Filip pe un ton sec. Ai impresia că după 40 de ani de clientelă mai impasă dacă oamenii îl preferă pe asistentul meu?" Nu, prietene. Între pacienții mei și mine nu există niciun fel de sentiment. Eu nu mă aștept de la ei la niciun fel de recunoștință. Le cer doar să-mi plătească onorariul." Ei, ce zici de propunerea mea?" Filip nu dădu niciun răspuns, nu atâta pentru că ar fi meditat asupra propunerii, cât pentru că era uimit. În mod evident, era foarte neobișnuit să îi se ofere unui proaspăt absolvent un loc de asociat la un cabinet și își dădu seama cu mirare că, deși pentru nimica în lume n-ar fi vrut să o mărturisească, doctorul Saus îl îndrăgise. Se gândi ce ar face secretarul clinicii Sfântul Luca, dacă i-ar povesti. Cabinetul aduce un venit de circa 700 de lire pe an. Am putea să o cam cât ar valora cota dumitale de participare și ai putea să-ți răscumperi partea plătindu-mi treptat. Iar când voi muri, poți să-mi iei locul. Cred că asta e o perspectivă mai bună decât să te târâi prin spitale încă 2-3 ani și apoi să ocupi posturi de asistent până când ți-ar da mâna să-ți deschizi un cabinet propriu. Filip știa că e o șansă pe care majoritatea oamenilor din profesia lui... S-ar fi repezit să o apuce fără să mai stea o clipă pe gânduri. Și așa erau prea mulți doctori și jumătate din oamenii pe care îi cunoștea ar fi fost încântați să accepte chiar și un venit atât de modest din pricina asiguranței pe care o oferea. Îmi pare foarte rău, dar nu pot accepta," zise el. Ar însemna să renunți la toate lucrurile după care am tânjit ani de zile." Într-un fel sau altul am dus-o foarte greu tot timpul, însă întotdeauna am avut în fața mea o singură speranță, să-mi iau diploma pentru a putea călători, iar acum când mă scol dimineața, oasele mele pur și simplu țipă să plece undeva, indiferent unde, dar să fie cât mai departe, în locuri prin care n-am umblat niciodată. Acum țelul părea să se fie apropiat mult. Pe la mijlocul anului viitor avea să-și termine angajamentul la spitalul Sfântul Luca, după care se putea duce în Spania. Își putea permite luxul de a petrece acolo câteva luni, rătăcind de în sus și în jos prin țara care pentru el reprezenta romantismul idilic. După aceea avea să-și ia un post pe un vapor și să plece în Orient. Avea toată viața înaintea lui și timpul nu conta. Putea să umple chiar și an de rândul dacă avea chef, prin locuri prea puțin frecventate, printre oameni străini unde viața se desfășura în chipuri necunoscute. Nu știa exact ce anume caută sau ce aveau să-i aducă aceste călătorii. Dar avea sentimentul că va învăța ceva nou despre viață și va găsi o cheie pentru misterul care, tocmai când îl rezolvase, se dovedise și mai misterios. Și chiar dacă nu descoperea nimic, tot avea să-și aline nea stâmpărul care îi rodea inima. Dar doctorul Sau să îi arătase o amabilitate imensă și ar fi fost nerecunoscător dacă îi refuza oferta fără să-i aducă argumente corespunzătoare. De aceea, cu timiditatea lui caracteristică, încercă să pară cât mai degajat și mai practic cu putință. Se strădui să-i explice de ce era atât de important pentru el să-și aducă la îndeplinire planurile pe care le nutrise cu atâta pasiune. Doctorul Saus ascultă fără o vorbă și, în ochii lui de bătrân și ret, să-i o lumină blândă. Lui Filip, faptul că nu insista să-i accepte oferta, îi se păru un alt semn de bunătate. Bunăvoința ia adeseori forma unui imperativ. Doctorul părea să considere motivele sugerate de Filip ca foarte sănătoase. Abandonând subiectul, începu să vorbească despre propria lui tinerețe. Servise în marina regală și tocmai îndelungatul contact cu marea, îl făcuse să se instaleze la Farnley când ieșise din cadrul marinei. Îi vorbi lui Filip despre zilele de demult petrecute în Pacific și despre aventurile nesăbuite din China. Luase parte la o expediție împotriva vânătorilor de capete din Borneo și cunoscuse insulele Samoa pe vremea când ele constituiau încă un stat independent. Făcuse escală în insulele de coral, Filip îl asculta vrăjit. Încetul cu încetul începuse să-i spună lui Filip câte ceva din viața lui personală. Era văduv, nevastă s murise de treizeci de ani și fica lui se măritase cu un fermier din Rodezia, care se certase cu el și ea nu mai venise în Anglia de zece ani. Era tare singur, parcă nici n-ar fi avut vreodată nevastă sau copii. Maniera lui aspre era în cea mai mare măsură un scut pe care îl purta pentru a-și ascunde deziluzia totală iar lui Filipi se păru tragic să-l vadă pur și simplu așteptându-și moartea, nu cu nerăbdare sau enervare, ci doar cu scârbă, urând bătrânețea și incapabil să se resemneze în fața limitelor pe care le impunea ea, și totuși având sentimentul că moartea este singura soluție pentru amărăciunile vieții lui. Drumul i se încrucișase cu drumul lui Filip și afecțiunea naturală care fusese ucisă de îndelunga despărțire de fica lui, în cearta lor, ea a luase partea soțului și doctorului nu-i adusese niciodată nepoții să și-i vadă, se oprise asupra lui Filip. La început asta liritase, iritase, își spusese că e un semn de ramolisment, dar în Filip era ceva care l trăgea, și el se surprinsese adesea zâmbindu-i fără să știe de ce. Filip nu-l plictisea. De vreo două ori îi puse mâna pe umăr, era singurul gest cât de cât apropiat de o mângâiere pe care nu mai cunoscuse de când părăsise fică sa Anglia cu atâția ani în urmă. Când a sosit momentul plecării lui Filip, doctorul South îl conduse la gară. Se simții inexplicabil de deprimat. Am dus o strașnică aici," zise Filip. Ați fost grozav de drăguț cu mine. Bănuiesc că ești fericit că pleci. M-am distrat bine aici." Dar vrei să umbli în lumea largă? Ei, ai tinerețea la dispoziție. Doctorul șovăi o clipă, apoi adăugă. Te-aș ruga să nu uiți totuși că, dacă te răzgândești cumva, oferta mea rămâne în picioare. Sunteți extrem de amabil. Filip îi mai strânse odată mâna prin fereastra vagonului și trenul ieși pufăind din gară. Filip se gândi la cele două săptămâni pe care avea să le petreacă pe anul de Hamei. Îl bucura perspectiva revederii cu prietenii și era cu atât mai fericit cu cât era frumos afară. În schimb, doctorul Saus se întoarse a gale în casa lui goală. Se simțea tare bătrân și tare singur.